Slavosovia 14-a pentru Harul aripilor rugăciunii. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, iubim și te rugăm. Dăruiește-ne rânduiala rugăciunii mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, precum și obișnuința, cea bună a rugăciunii minții în inimă. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm. Dăruiește-ne rugăciunea cea harică, rostită de Duhul Sfânt, care cu nespusă duioșiei, și dragoste pentru noi se roagă. Aleluia, slavă, ţie, Tatăl celeste, iubim ștergam, și rugăm. Dăruiește ne străpungerea inimii și zdrobirea curgetului care aduc rugăciunea cu lacrimi. Aleluia, slavă, ţie, Tatăl este iubim şi și rugăm. Dăruiește ne aducerea mintei de moarte care lungă uitarea și aduce ostenea la purtării crucii rugăciunii. Aleluia, slavă, ţie, Tatăl este iubim şi și rugăm. Dăruiește ne rugăciunea în Duc și în adevăr. Așa cum sfinții și puterile ceresc o plinesc Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm Așează sabia cuvântului tău între noi și lume ca să stea în noi Rugă rugăciunii minții în inimă Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm Acoperă faptele noastre cele bune Alungă vicleniile demonilor Întoarce împotriva lor toate săgețile aprinse și pline de o travă Ce le aruncă asupra noastră Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm. ne putere rugăciunii care arde, alungă și nimicește toată ostilea demonilor. Aleluia, slavă, ție, tată Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm. ne rugul rugăciunii care arde toate păcatele noastre și ale fraților noștri. Aleluia, lui tată Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiești ne aripile rugăciunii, milostenii, apostol, binecuvântarea și înstrăinarea.